Kada ostavlja poruku metu, on kaže, es salatu, es salatu, es salatu. Vema meleketa imamo. Namaz, namaz, namaz. Znači, čuvajte namaz i pazite one koje su vam ostale, odnosno one koje žive s vama, pazite na svoje supruge. Mi znamo da je Muhammad Islam kako stoji u predaljama, da je bio najbolji prema svojim suprugama, da je bio najmilostiviji prema njima, da im je pomakao u kućnim poslovima, i to nije bilo slovo, pa on je ono lao, poslanik, lao miljanik, i da je gradio tu pravu bračnu zajednicu, primjernu zajednicu. U isto vrijeme znamo da su evo naše, preci na, samo generacija prije nas, Ponekad znali da izravljuju ženu. Kao što je slučaj, evo, kod mene u mojoj herojskoj žepi, gdje su žene bile pravi robove. Moja ma mamara, metli, su mi se rodila dva sina nakon dvije čevi, ona je bila presredena zbog muške djeci. Pa ja kažem, majko, muško, žensko, djete, samo da je ročanu da, da je, da je zdravo djete, i da je ročanu uputiti u djecu. A onda ona, ona se raspaka i kaže nije meni to, nije meni krivo ni muško, ni nije mi krivo kad se rodi žensko dijete. Samo me strah da žensko dijete ne doživi teret, ne doživi tegobu života ono što smo mi doživili. Tako da je veoma važno da u braku, u bražnoj zajednici, da imamo međusobno razumijevanje, da se međusobno dogovaramo oko različitih stvari, Ali da se zna na kreva da je čovjek odgovoran da vodi domaćinstvo i da je odgovoran da vodi tu bračnu sredcu. I da svak da je žena po svojoj konstrukciji da je slaba. Da je slabija od nas. Kur'an kaže kao u amunarim misalim ma tadda lallahu ba'da umala ba'da umala ba'da. Či ljudi odnosu na žene imaju neku, imaju da reču. Troršanu tako odredio. Ali je zbog toga Islam odrijedio da naše supruge, naše majke, kod uzvišenog gospodara, odnosno kod svoje djece, imaju prednost u odnosu na nas. Da majka zbog toga što nosi svoje djete i trpi njeno zdravo, zbog toga što provodi mnogo više vremena sa svojom, svojom djecom nego mi, da ona ima prednost tri puta u odnosu na nas da postoji u hadis kadaaj as hadis kad kuma Hasan kaže prema kome je treba da bude najbolji prema majci, prema majstaru, majstur on taj teh prema autsu. I Muhammed kaže u hadisu da li je popostupamo prema svojim svojim ženama. Lian jer je žena stvorena od krivog graba tvoje hadijska istina fa in a'abjal što je krivo kod starebara tvoje onaj zadrživ idiota in ist inir inir ta an in arta an da ispraviš starebara lađoška Ne može ništa da ti je on takvu. Ako ga ostaviš takvu, on ostaje takvu. I treba da shvatimo, treba da razumijemo da je to takva konstrukcija žena. Jedan hadis koji eh, mi je bio prijetnatom jedne od mojih hudbi, je hadis koji eh, ide u prilog ženama i koji u stvari svjedoči pravdu šarijeta. E ona Esma Čijezida i Sarije Medinelijika dolazi kod monog sam kaže Allahu poslanit Allah je žal tebe je poslao Allahu poslanika i mi smo uzvjerovali u tebi. I muškarci i ženi. Znači mi smo posvjedočili na drugi dio šehadeta. Da si je Allahu poslanik. Muškarcima je data prednost u odnosu na, na žene. Ova se žali je Jer mi, žene, moramo da boravimo u našim kućama. Moramo da budemo pokrivene. I moramo u apsustvu naših muževa da čuvamo i metke njihove i da čuvamo našu zajedničku djecu. Kad naši, muž, naši muže odu u džihad, odnosno muškarcima je propisan namaz u džihad, propisano im je dženaza odnosno slušanje dženaze i propisan im je džihad. Ovo su tri stvari koje su propisane muškarcima a nisu propisane ženama. Način na nošnju mantu nije obaveza za ženje. I oni naše sestre kad planjaju u svojim sobama, u svojim kućama, one imaju jedno džamade. Nikad ne more ići u džamiju svaki put planjaju 27 namazima ili jedno džesena namaza. Nemaju obaveza dikdu na dženalaz, dakle na dženalaz, muškarci imaju obavezu. I nemaju obavezu džihada. Ali mogu da se bore, i mnogi muslimani su borili. Juče smo imali jedan, bilo oko blistu, u okviru dana imana, gdje je prema zvaničnjih bilo šest hiljada žena koji su bile, bile pripadni Sadu Republike Žena koje bi mogle da postigde muškarca u određenom stvarciju. Rahmetli Žuta, koja je postala šahadu svetljanju godine, moj brat je pričao kada su imali jednu akciju na Zmajericu, na, na, gore na Trebeviću, kaže četiti sudavlju kontraofanzivu kontra i mi svi bježimo. gledamo samo da nam je kakav rom, nešto da iskopavamo zemlje da se, da se sponimo. Rahmetli Žuta Odžaković repetira pušku I hoće da nas pobije kaj sram vas dobro kakvi ste vi muški, kakvi bježite, kut bježite, nazad. Kroz historije bilo mnogo odvažnih živi. A one nisu imali obave za A ova sahabika, esma, pita, moja Allahu poslaniče, kad naši muževi odu u džihad, kad odu da se borili, mi smo dužni da čuvamo naše metke i njihove metke i da čuvamo i odgojamo našu džihadu. فان وشاء عليكم في الاجر يا رسول الله خاشمني اني يماتي награду odnosno hoćemo da dijelite se s našim mužem فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم ببجهه لاصحابه بسم الله الاسلام اكرنوا لوجهه لفساب بما فقال اسمعت امراه احسن سؤالا عن دينها من هاجل يستبيتك تولي لي da neka muslimanka bolje ti nešto o svom dini dovežani. Da kol pa da rekao ja esma esma in idi i poduči sve muslimanke s kojima su kontakt. u kontaktu. In husn tab'i ihda bun li, li zawjiha. Da vaš lijep postupak prema vašim mužima vebtiba'uha li marzati inastajanje da ispunite sve njihove želje vaših muževa ono što je spoil'namo dožđene ta'dilu kullama lakab lil da je u potpunosti ravno ili vrijedno ono me je što se spomenila vezano za muškarcu tan dalata trahiyah i onda je ona otišla sva radostna izgovarajući tehlil za valchal roshan izgovarajući tekbir prema tome Svaka muslimanka bošnjakinja koja je pokorna svojome muži, koja ispunjava svoje obaveze, majčinske obaveze, ona ima potpuno istu nagradu kao i muškaraca. Sve naše majke koje su rađale djecu i koja se borba za našu državu Bosnu i Hercegovinu, one imaju u istu nagradu, istu kao njihova djeca sve naše supruge koje su nas pratile kad smo se borili, ovaši očeri su bil pripadni carni, one, odnosno vaše majke, dijeli i sve se vada. Bez ovdje, one nisu dobile, dobile one knjižice, vojne knjižice, nisu dobile one debizne knjižice koji smo dobili, dobili srcnikavate. Od uslišnjena gospodara je to potpuno isto. Odnosno, kako vrijednovati ili kako se može izmjeriti jačina imana majke, Havjeta Tarević i Zepcova kod Prijeda koja je u jednom danu izgubila muža i šest sinova. Samo u jednom danu. I Linazije Beganović koja je također izgubila šest sinova. Obje u jednom danu. Ta majka kada je, gledate, skoro kada sam bio u Švedskoj gledao sam jedan film o Prijedoru. Potrej sam jedan film mai kaže mama vršni. Ona ne govori vršni. I to je nešto što je interesantno. To, to je nešto u našem kodu, u ovom godinama našem bosanskom bosanskom kodu. Što je veoma važno da znamo i da budemo da budemo ponosni, ponosni na to. Či naše, naše majke, naše supruge kojima mi slavimo određio njihovo njihovo mjesto i u bračnoj zajednici, uni toga imaju oduzvišenom gospodaru imaju nagradu isto kao što mi imamo za sve ono što su mi dužni, odnosno, odnosno što je vađu, vađu za sve nas. Volio bi da ove ovaj naše sestre, kada budu inšala majke, da im inspiracija u njihovim životima budu njihove majke, njihove njene, dobre njene, da vam to budu uzori u životinu da u nijukom slučaju uzori ne budu estradne umjetnice ili glumice ne neki koje živi razlatnim životima, jer to nije život. To je najgori život. I e, mišljenja sam da će u stvari doći inšala vrijeme u kojem će žena Bošnjakinja biti predmetom istraživanja, posebne istraživanja. Kako je moguće da ta bošnjakinja, nakon svega što je u sjedestvu, da ona uopšte ostane u pameti? A spec, vođene specijalne ili provođene specijalne metode rata upravo protiv žene, bošnjakinje žene koja e, moral, svoj moral i moralskog naroda e, razumije na jedan, jedan, na jedan poseban način. Volio bi da ove naše sestre zapamke jednu priču, istinu tu priču, Bog to što uvide u kameru, neću ovaj da, da, da spominjem tačna imena, ali jedan naš ofendija kod više grada je imao, prije 30 godina, 40 godina, imao je suprugu i osmoj radici. Šest sinova i dvije sćeri. U to vrijeme nije bilo plata kao što je to danas, pa da imaš neku... neku ne kuz garanto vano istince demacedo na plato već bi se dogovorilo sa remantom koliko da jedan kao nešto spremi od zimnice i valjalo je da ih garantuju poražaju držali su nešto pris stoke i onda je centrinica napravila pituto vrijeme se nisu nije, nisu pravile, nije se pravila hrana niti obrca se nije pravilo prema želji djece šta mogu jest šta ne mogu vjer se moralo sve ono što se spremi to se jelo i bilo je jedna jedna vrsta hrane. Definite se napravla napravila veliku pitu. Jerbala na hranti 10 10 usta i to od jedne jedne pite iz jedne kavsije. I spekla pitu s pomastva, stavila, vjerovatno otišla da pomoze krave i vraćala se. iz člara vidi svog sina, najmlađeg sina kako skinuo skinuo da će mrtvek i mokri popit. Reakcija naših naših današnjih modernih žena baš hakinja bi bila bez obzira što pra, ne pravi pitu, ne pravi one jufke, već kupi gotove jufke, imaju sve, sve gotovo. I ne pravi pitu svaki dan, koş se pri pre, prije pravile pite, a ja ni bilo frižiram je za to moglo ostati već odma sve sve jelo i nisu pričale, košto današnji mlade pričaju kad naprave pitu, bo je, se priča, to je pitu, če se naprava e, Reakcija ovih, ovih žena koje u nekim modernim uslovima, eto, žive, da dijete napravi zijan, takav zijan da napravi, a da ona gleda seriju, a to bi bila katastrova. Dijete bi zapampli, nikad mu više ne, nešto nego ne. povjeti. Ta dobra majka je uzela u naramak svoga sina svoga sina Nazivna. Poljubila ga u čelo i kazala da bo da mi bio Hafiz. Šta to Dijeta tek prohoda, ne zna ono šta, ne zna ono šta, da to ne valja. To je dola majke u ljudnji. Znači nije nije bilo da ona je trvala govastu u pitu, pa da napravi. I da čekaju članovi borbce da čekaju. Da bude bitak o to. Ali se nije naljutila do svoje dijete jer ona zna da ono ne, da on ne zna. Već je u ljubdni broučka dog zamolila ruskom sveta da bo odamih pa artist bio elošan mi dao da je to dijete postalo hafiz e ime joj odas naše majke naše supruge treba da svi da razumiju da mihove miho njihov uzoru upravo treba da budu naše dobre majke naše dobre nje moja mama rahmetli, je preselda a imena rahmetli da ja kao njeo deti nunca nisam vidio ni jednu dlaku na u već subjektima dok pišu su po islam po šerijatu se mogu žen ženama žensko može da u u krug svojih članova u lično nova porodica pa to morala i to poštenja ti naši muškakti i naši majke je nešto što je što je neponovo je da volno voljanu da da suputić da sustanput islamu da voljanu pomogne našoj braći u Palestini i na svakom drugom mjestu gdje su građani muslimana da voljanu i mladićima i djevojkama inš da sretnu brašu zajednicu inš da živite inš Allah sretnim dunjaluškim ako budete živili sretnim dunjaluškim životnim inš Allah i na hiretu da u vršanu e, vam olakšan šla da završite ovih ovaj vaše, vaše studije da dođete inš do svojih poslova inistencije inš Allah i da e, budete časni ponosni bošnjaci inš Allah da budete kada budete na bilo kojoj poziciji na bilo kojoj e, funkciji da shvatite, da razumijete da ova država nažal, ne obstoji ni na mudrosti političara, ni na moralna nashođa, ni na odlučnosti, ne znam, toj nekoj ekonomskoj snazi naših biznismjena, već da ova država obstoji na krviše vida koja se proljava ovdje više od jednog stvrća i na suzama naših dobrih majki, i njihovim dolama, drtanih tih naš ruku, naših dobrih dobri majki i da gdje god budete inšala, kakav god posao budete radi, da li bili negdje službenici u nekoj, nekoj instituciji ili budete se baruti nekim privatnim svojim poslovima da budete svjesni da ste bošnjaci muslimani, da imate određene zaobrane, da imate ograde izvan koji se ne može, ne može izlaziti, Da budete ponosni što ste muslimani i da uvijek imate na umu da je samo za 45 mjeseci na kraj prošlog stoljeća, na je cijelog svijeta da je ovdje u Bosni i Hercegovini ugljeno 200.000 ljudi, samo zbog toga što su muslimani i čitav svijet je to, to njemo, njemo posmatrao, potrudite se da istinu vašoj, našoj čistoj vjeri da prenosite drugim, drugim ljudima, E, i e, ljubav prema vjeri, odnosno ljubav prema, prema domovenitama, prema, prema državi Bosni Hrc i volim prenositi na, na svoje potomke. Nemojte nikada zaboraviti e, količinu zločina koji je učinjen prema, prema našem narodu. O tome govorite, međusobno govorite, govorite svojim potomcima kako se zlo meni u slučaju ponovilo. Ne zbog toga da bi se mi svijetili, nego zbog toga da bi radili unutrašnje mehanizme kako bi mogli i da sačuvamo našu vijek Bosnu i Bosnu i Hercegovinu. Svjesnim da niko kakvoj rezoluciji, nikakve međunarodne snage ne bi opet branili ovaj narod i ovu državu, već vi, odnosno vaši očevi i oni koji, koji već budu budu tu, a su... I, i su više iskrvalili kako bi mogli da se igraju sa svojom vlastnom suđenom. Na ovom španu budem je različiti na suđenj danu, jedan suđenje uđenje tog društva sa postavnicima, iskreno više vidimo da... Što možete? Ako ima kakvi pitanja? Možete pitanje samo za skrćivanje spajanje i nazadne koje Što se tiče skrćivanja na namaza, znači skrćivanje na namaza je, pogotovo kada je u pitanju Hanefijski mezer, E, tu, tu su propisi veoma jasni. E, Hanefijski mezer insistira potencijni raskraćivanje namaza. E, jer Muhammed Sv. su kaže da je tu Allahu poklon, hibetullah velata rdu, hibetullah. To je Allahov poklon i nijekom slučaju ne odbijarite Allahov poklon. S tim kada je u pitanju spajanja namaza, Hanefijski mezer je tu do kraja, do kraja jasa. Po hanefiskom mezebu dozvoljava se spajanje namaza u nekoliko situacija. Spajanje podne i kinhdije na, na refat, spajanje akša i jačije namazaviti, znači u vrijeme plema hadža i spajanje onda kada se uči hadž odnosno kada se voj. Po hanefiskom mezebu znači druge situacije, znači nema nema spajanja namaza, al ima skačivanja namaza. Hanbeliski drugi mezebi znači dozvoljavaju dozvoljavaju spajanje, spajanje namaza. Stim kada su pitanja neke specifične situacije E, ja vam da možda procijenite tu situaciju. Ako negdje već putujete, ako idete, ako ste sigurni da nećete moći doći na tu neku drugu lokaciju, da će vam proći namazski vakat, onda vam je bolje da klanja da skratite i spojite namaz, nego da, da klanjate namaz pa da onda vam prođe namaz, odnosno da ne klanjate na vrijeme I da planirate vrijeme ako imate mogućnost da se negdje zaustavite da klanjate. Namaz je stup, temelj ona je po obavlja namaz on čuva vjeru, onaj ko ne obavlja namaz obruši svoju vjeru. I drugo, kao što sto radi se u online hafs koji lavi yunaqiyam salam, preuzast čovjek bit pitan na sudnjem dan, to je namaz, i da salahat salah al-amal kullu. Ako je namaz, ako bude namaz ispravan, sva ostala djela će biti ispravna. Ako je namaz neispravan, da će sva ostala djela biti neispravna. Molim vas, znači čuvajte namaz. Ne dozvolite da vam prođe bilo koji namaskivak, namas kategorišanu je nama dao toliko olakšica, ako možemo da klanjamo, normalno da klanjamo. ako ne možemo, da možemo da klanjamo sjedeći, možemo ležeći, možemo i šaretom, u konačnici možemo da klanjamo u mislima, ako nemamo drugog načina. Ja sam ono, u onoj jugoslovinskoj vojstvima, sam bio u Prilepu, u Makedoniji 1984. i 1985. godine, e, tad sam, mnoge namaze sam, nažalost, na, najviše sam klanjao u stvar, bio u Pilci, da klanjam uglavnom ležeći Ali sam toliko od namaz taj oživljavao, bađa se ja neki inaden, jer, jer tada u to vrijeme znači, nije, bilo, nije bilo to dozvoljeno, u vojci bilo každjeno, ali ponekad sad pomislite, poželim da u stvari da na takav način, da da živim namaz. Vi živite namaz sa svim drugim okolnostima i nema razloga znači, da propuštate, propuštate namaz. Po islamu znači može namaz da se i naklanja, i tu imaju znači, šrijatske mesele, s tim što imamo lime koja kaže da se namaz ne može naklanjati, zbog toga što musliman sebi ne smije dozvoliti da mu prođe namaz, osim ako je izgubio, izgubio svijest ili ako je izgubio pamijete. Znači ovo je, druge situacije ne bi, bi smjela da smjela da budemo. Ako ne, nismo čisti, ako ne možemo, možemo uzmiti abdest, imamo kućnost i to i tome Tako da, znači, ovaj, pitanje namaza je veoma važno, pitanje treba poslijeti poslije. Ma li još pitanje? izgleda ja bi... Nismo govorili o še ženstvoaj. To je e, nešto što tema temi je draga dragam muškarcima, a mrska ženama. <laughs> ovaj nagrani nisam to govorio u ovom o, prvom dijelu, znači predavanja. E, po islamu je znači dozvoljeno muškarcima je dozvoljeno da imaju četiri žene. S tim što e, uh Islam modernom islamu znači e, sa ženama i ashabi, odnosno dobri muslimani kroz istoriju sa ženom također. Njihov motiv za ženu nije bio motiv koji u stvari se postavlja danas kao glavni motiv kod mnogih muslimana i u BiH i u arapskom svijetu, a to je izživljavanje. Već je bio motiv isključivo da se sačuva moral žena u vrijeme kada su bile te manje zajednice u kojima su muškarci ginuli u Bolivu i u kojima su žene bile prepoznat nije, nije bilo moguća da se socijalno smjenu žene tako da je to bio osnovni motiv motiv u kojem se, se stvarali brakovi govorali sami znači samo ženio jednu ženu koja je bila bila ova djevojka sve ostale su bile udovice i njegovog njegov cilj je bio znači isključivo eh, ženiti pa kako bi sačuvao tu porodicu odnosno kako bi obezbijedio obezbjeđenje sistema nije dozvoljeno kao što to radi neki bošnjaci danas i neki drugi muslimani sklapanje tajnih brakova Jeli je princip u islamu da se brak obzavi prema tome nije dozvoljeno ni vama da, da, da sklapate neke tajne brakove da vas neko šarijevski djenuča, to vam nije dozvoljeno odnosno nije dozvoljeno da onaj ko se oženi ima ženu koja ne zna absolutno za drugu, za, za drugu ženu da, se, da da muškarac sklopi brak s njom i da on, da on, on živi tajno. Jer je šarijetski pri, princip, šarijetski propis da se brak obstane. Odnosno, žena prilikom sklapanja braka može da postavi, svoj muž možda postavi zbogljostavog uslov, da kaže ovaj, da e, ona ne dozvoljava da on muže I ako on pristane prijutkom stavljanja braka, onda ne smije tu vran. Tako da je to na neki način evo savjetovi našim sestrama da se budu dao da kažu, da postavlja i posto, znači ovaj da, da, da ovaj, nije muž, nema pravo da da vede drugu e, to, su, to su pitanja, nažalost, oko kojih se e, vrše mnoge, mnoge rasprave. E, u našim prilikama, kakva je to bosanska žena, e, kakvo je svatanje vjeri naših bošnjakinja, naši, e, muslimanki danas, To je apsolutno neprihvatljivo. Ali nemojte misliti da su, da su to jednostavno prihvatale žene Muhammeda Islama, majke mogne. Jer je zabiježeno da je Ištara djelala manha bila ljubom o Da on kad je jedne noć izašao iz svoje kuće i otišao do Bekija, tamo gdje su ukopane njegove shabe, otišao da uči dove, da ih posela mi. A Ištara djelala manha je iz ljubomori prema njega ona je ustala i išla, išla za njim da vidi da li bode on pod drugoj ženom što znači da je sasvim prirodno znači da da, da ima ima ljubomora i ljubomora čovjek e, u našim prilikama ja to ne ne ne, ne, ne tako da e, nažalost i ti, e, većina tih brakova su neuspjeli neuspjeli brakovi Ovo, mislim da e, muškarci danas Bošnjaci imaju e, mnogo više prostora da potroše svoju energiju u neki haji haji Ovo, tako da ja ne volim ne volim puno da da govorim govorim o tome i ovaj čak i nije dobro da se da se čovjek čovjek šali šali na tu na tu temu ovaj drugačiji sa smi drugačiji u odnosu na drugačiji uslovi kojima, kojima mi živimo s tim što a, vam preporučujem da pročitate jedno ili bar neke fragmenta ali možete u biblioteci naći kibultan na handi običaj bosanskog muslimana ovaj vrlo je jedna knjiga, ali možete neki fragmenti da nađete vjecane za uh, običaj bosamske i život bosamske na, na kraju uh, 19. stoljeća, početkom 20. stoljeća je 1907. godine Anton Hangi, to je s kojim priča, piše, a on je jevrij, znači nije musliman, nije pristrasan nego jevrij, živio je u Zagrebu i došao je u Sarajevo sa ciljem da, na, da napiše studiju o bosamskim muslimanima. Kaže, doslovno, Borabim u Bosni i Hercegovini nekoliko godina. Nisam uspio da vidim lice ni jedne žene Bošnjakinje. Znači, to je prije stotinu i pet godina. 106 šest godina. Nisam, znači, uspio da vidim lice ni jedne žene Bošnjakinje. Jer sve Bošnjakinje imaju feređe na svojim lici. To su naše nene. To nije davno bilo. U to vrijeme, Na ovom prostoru su bile sve hanefije, nije bilo Ambelija, nije bilo Vrhabijačke uslonečačke, či nije bilo Selefija, nije bilo car Saudijske Arabije, nego bile, bili pravi, znači oni zagriženi hanefije. Prije 105 godina naše bošnjakinje, muslimanke, sve su imale, imale feređena vici. One su govorile, feređen je On kaže, nema nijednog muslimana bošnjaka da ne, ne, ne nosi brad a pogotovo stari mošnjaci osnjemanji, oni, men kaže, sa svojim dugim bijelim bradama asociraju na stare grčke filozofe. Jer je brada, to je sunet mojela s vama, ali se stvari promijenili i Tako da, evo, nakon storkinog godina imamo nekao...